Basme în limba română Prinț și Cercetor. De mult, foarte de mult, când regele Heric al VIII-lea domnea în Londra, a avut loc o întâmplare ciudată. Doi băieți s-au născut în aceeași zi, în același timp. Unul s-a născut în Palatul Regal și astfel a devenit un prinț în timp ce celălalt s-a născut într-o familie foarte săracă și a devenit astfel un cerșetor. Familia cerșetorului locuia la doar câțiva kilometri distanță de palat. Din păcate, așa stăteau lucrurile pe vremea aceea. În timp ce prințul Eduard primea cea mai bună mâncare și cele mai bune haine, cercetorul pe nume Tom trebuia să cerșească pentru o gură de mâncare și purta numai zrențe. Ambii băieți au crescut, și o altă coincidență aștepta să fie dezvăluită. Strania asemănare între cei doi băieți. Ah, Tom! Copil bun de nimic! Nu mi-ai adus nimic astăzi! Tată, eu nu vreau să cerșesc. Tu crezi că e cineva care vrea să cerșească istețule? Dacă nu cerșești, atunci ce vom mânca? Și cu atitudinea asta, ar fi trebuit să te naște într-un palat! De ce te-ai născut într-o casă de cerșători? Dar cum să decid unde să mă nasc? Oh, mai taci, băiat ne-recunoscător. Ieși afară și adumi niște bani! Singurul lucru bun din viața lui Tom era profesorul Andrews, care preda la o școală din apropiere. Obișnuia să aducă diferite cărți în fiecare săptămână și îl încuraja pe Tom să citească. Cărțile sunt cel mai bun prieten al omului, Tom. Te vor îndruma în orice situație. Știu că viața e dificilă pentru tine. Nu, nu știi. Nimeni nu știe. spune profesore, de ce nu m-am născut eu într-un palat? Nu vreau să fiu cerșetor toată viața. Nu e drept. Cine spune că trebuie să fii cerșător doar pentru că te-ai născut în casa unui cerșător? Dar nu așa funcționează? Copilul unui cerșător e un cerșător, iar copilul unui regea e un prinț sau o prințesă Dar pe măsură ce creștem, putem alege să fim altcineva De fapt, putem alege să fim oricine vrem să fim Răspundem la asta Dacă îți dau doar două opțiuni, să fii un cerșător sau un om zgârcit și necinstit, ce ai vrea să fii? Dacă singura altă opțiune e să fiu un om necinstit, atunci aș prefera să rămân cerșetor și să fiu cinstit. Exact. Înțelegi acum? Poți întotdeauna să alegi. Nu contează dacă te-ai născut într-un palat sau într-o colibă. Îți trebuie curaj să fii cinstit și nobil Tom și eu știu că tu ai curajul ăsta. Eu cred în tine. Mulțumesc. Într-o zi... Tom a plecat să caute ceva de mâncare. După ce a mers un timp, a ajuns la palat. A fost uimit să vadă o clădire atât de mare și de înaltă. S-a apropiat și s-a prin tufișuri ca să poată vedea mai bine. L-a văzut pe prințul Edward jucându-se cu jucăriile. Ah, el trebuie să fie prințul! Ce-aș vrea să am și eu o viață regală! Ei, hey, tu... Mizerabilule, cum îndrăznești să intri aici? Hai să-l aruncăm afară din palat! Tocmai când paznicii l-au luat pe Tom ca să-l dea afară, prințul Edward sosi în fugă. Ce cu tot tărăboiul acesta? Băiatul ăsta încerca să intre în palat! Cum te cheamă? Mă cheamă Tom Canty. Scuzele mele, măriata, n-am vrut să fac niciun rău. Doar trăgeam cu ochiul la fereastra ta. Deși purta haine foarte murdare, Tom vorbea cu respect. Prințul era curios de băiat. L-a luat pe Tom în camera lui și i-a oferit mâncare și dulciuri. Lui Tom nu-i venea să creadă că stătea într-un palat adevărat. Ești așa norocos? Mi-aș dori și eu să fiu prinț. Nu ți se pare nimic ciudat, Tom? Sunt multe asemănări ale înfățișării noastre. Același nas rotund, păr ondulat, ochi mari. N-am observat. Dar e un lucru foarte important. Locul de unde venim. Ce contează în regatul ăsta e că tu porți haine scumpe și eu porți drențe. N-ai văzut cum s-au portat cu mine paznicii? Nu le-a păsat că tu și cu mine semănăm. Nimănui nu-i pasă. Eu nu cred asta. Stai! Ce-ar fi să ne schimbăm hainele și să-i testăm pe toți? O să ne distrăm! A, nu sunt sigur! Haide, Tom! Acum suntem prieteni! Și asta au făcut! Tom și Edward au fost șocați când s-au văzut în oglindă! Wow, arătăm la fel! A, dar totul e un vis! Trebuie să ne schimbăm hainele la loc! Care e graba? Lasă-mă să-mi testez baznicii. Am să ies din camera asta îmbrăcat ca un cercetor, iar tu rămâi aici, prefăcându-te că ești Prințul Edward. Dar... dar dacă... Nu-ți face griji, Tom, totul va fi bine. Am să plec acum. Când dus să iasă, Prințul a scos ceva dintr-un dulapior și l-a ascuns în hainele murdare. S-a dus apoi spre poarta principală a palatului. Paznicii nici măcar nu l-au observat. Tom a avut dreptate. Nu le pasă de câte hainele de pe mine. Nu mă recunosc. Edward a ieșit pe poartă și s-a întors ca să intre, dar paznicii l-au oprit. Stai! Ajunge. Nu să te mai lăsăm în preajma prințului nostru. Afară. Calmează-te. Eu sunt prințul Edward. <laughs> și eu sunt regele. Cum? Nu, nu ești. Oricât a insistat, paznicii nu au fost convinși. L-au aruncat pe prinț afară. Ah, ah, vai, asta nu o să fie ușor. Acum unde mă duc? Prințul a plecat de la palat și, din păcate, a fost găsit de tatăl lui Tom. Ah! Copil bun de nimic. Unde ai fost? Mi-e foarte foame. Du-te. Fă-mi de mâncare! Nimeni nu mai vorbise cu Edward așa. Speriat și confuz, plecă să caute mâncare. Cum mergea pe stradă, prințul Edward fu șocat de ce vedea în fața lui. Oamenii din regatul meu sunt așa săragi! Este de necrezut! Risipim mâncare în fiecare zi la palat și aici nu e destulă nici măcar pentru o familie de doi! Între timp, Tom se străduia să convingă pe toată lumea că el nu e prințul Edward Dar nimeni nu părea să-l asculte Toți cei din jurul lui se uitau mirați Se simte bine? Ceva nu e în regulă cu el Păi nu știu L-am întrebat despre marele sigiliu al Angliei, dar nu știa nimic despre el Și el e prințul E datoria lui să țină în siguranță sigiliul cum se poate să nu știe? Iertați-mă! Dar e posibil să fi uitat? La fel cum se pare că a uitat că e prințul Edward și că nu e Tom cerșetorul! O, oh, vai! Asta ar fi îngrozitor! Sănătatea regelui se înrăutățește pe zice trece, iar fiul lui își pierde memoria! Domnul să ne apăre regatul! Tom voia ca Edward să se întoarcă la palat mai repede, dar în același timp, și-a dat seama că trebuie să aibă grijă de regat până să întoarce adevăratul prinț. Până la urmă, prințul Edward era prietenul lui și nu voia să-l dezamăgească. Tom era înțelept și inteligent. Și-a asumat responsabilitățile și a învățat repede. Toți cei de la palat au început să aibă încredere în el și să îl îndrăgească. Era un băiat citit. Cunoștințele pe care le căpăta citind cărțile de la profesorul Andrew i-au fost de folos. Înțelepciunea lui era apreciată, era umil și generos cu toți. Totul mergea bine, până când, într-o zi, s-a întâmplat ceva trist. Regele Heric al viii a încetat din viață. Cei de la palat l-au gelit pe rege. Oh, îmi pare rău pentru pierderea suferită, dar... E timpul să te încoronăm pe tine, ca nostru! Ce? Cum? Dar care-i graba? Oamenii regatului au nevoie de tine, prințe! Și ai învățat destule! Trebuie să se întâmple! Am să mă ocup de ceremonia de încoronare! Lui Tom îi plăcea la palat, dar știa foarte bine că asta nu era viața lui! Nu voia să fie încoronat ca rege! și-a trimis oamenii pe străzile orașului ca să-l caute pe prințul Edward. Dar, pentru că soldații nu știau ce băiat sărac să caute, mereu se întorceau fără rezultat. Tom își făcea griji pentru prinț, în timp ce în fiecare seară Tom își dorea din tot sufletul ca prințul să se întoarcă, Edward s-a trezit că a dat din nou de necaz. Odată când mergea pe stradă, pe Edward l-au prins doi pungași care l-au obligat să fure. Deși Edward nu a furat de fapt, a fost trimis la închisoare. În ziua aceea, trebuia dus la tribunal. Edward era pregătit pentru ce era mai rău, dar, pe neașteptate... Onorată instanță, a fost o greșeală. Oamenii mei l-au luat băiatul ăsta, crezând că este un hoț, dar el nu a furat nimic. Vă cer să îl lăsați liber. Ah. Edward a fost eliberat. I-a mulțumit omului milosiv și a avut o mică cerere. Am un mesaj foarte important care trebuie dus la palat. Prințul Edward va fi încoronat rege mâine. Mă poți duce, te rog, la palat de îndată? Bărbatul nu l-a crezut pe Edward, dar pentru că și el voia să asiste la ceremonia de încoronare, a fost de acord să-l ducă pe Edward. A doua zi, la palat... Toată lumea se strânse ca să îl aclame pe noul lor rege E o zi istorică pentru noi toți Azi ne încoronăm în noul rege, regele Edward Ura! Da, regele, da, Edward! Da, regele Edward! Toată lumea era foarte bucuroasă Tocmai când coroana urma să fie pusă pe capul lui Tom Nu! Stați! Eu sunt adevăratul Prinț Edward! Poftim? Cum îndrăznești? Uite ce haină ai! Paznici, arestați-l! Nu! Dați-mi drumul! Paznici, înapoi! Spune adevărul Lord St. John! El e Prințul Edward, iar eu sunt Tom Canty! Am încercat să vă spun, dar nu m-ați crezut! Cum este posibil? Dacă tot nu ne credeți, atunci Uite! Nu e nimeni îngrijorat de marele sigiliu al Angliei? L-am luat cu mine când am părăsit palatul! Prințul Edward și Tom au povestit întreaga întâmplare. Toată lumea a fost în șoc să audă că adevăratul lor prinț era singur pe străzile orașului! Scuzele mele, prințe! Am încercat să te caut! Te rog, ia-ți locul cuvenit cel de rege! Tom, tu ești prietenul meu adevărat! Te-ai ocupat cu grijă de îndatoririle mele cât timp eu n-am fost aici. Sunt foarte impresionat de sinceritatea ta. Ai fi putut să minți, să nu confirm ce spun și să-mi iei tronul. Mariata, poate că sunt un fiu de cerșător, dar nu aleg să fiu un om necinstit. Sunt atât de onorat că te-am cunoscut, Tom. Accept să fii sfetnicul meu personal? Regatul are nevoie de tine. Ți-aș fi recunoscător, Maria ta? Imediat ce adevăratul prinț a fost încoronat ca rege al Angliei, a făcut de îndată schimbări privind regulile din cadrul regatului său. El a fost profund mișcat de sărăcia pe care o văzuse. A rămas un rege milosiv pe toată durata domniei. Regatul a fost inspirat de Tom Kenty și onestitatea lui. Regele Edward și Tom Kenty au rămas prieteni apropiați tot restul vieții. Sfârșit!